és el segon dia d'aquesta quarta setmana en aquest entrenament que fem de com a mínim 6 setmanes de gestió de l'estrès i del malestar emocional. Com recordaràs, l'estrès apareix, el malestar emocional apareix perquè nosaltres donem crèdit als nostres pensaments, uns pensaments de judici, de culpa, d'agressió, d'exigència, d'endevinar el futur. I la solució no és lluitar, la solució és abandonar la batalla, calmar-se. Avui farem un pas més en aquest segon dia perquè en aquesta setmana ens estem centrant en potenciar per una banda la higiene sentimental, per això ahir et vaig suggerir que decidissis de quina forma concreta, degut a la teva vida les teves circumstàncies tu podries trobar una tècnica un espai per treure fora les tensions emocionals perquè no es quedin dintre i després si durant aquesta setmana ens focalitzem en aquesta higiene emocional també ens focalitzarem en ser conscients del jo del testimoni d'aquesta consciència que mira la realitat però no s'identifica amb ella una consciència que és pura comprensió, pura mirada, pura pura comprensió sense judici. Aquesta seria una expressió adequada, un testimoni, una presència, una aquí i ara. I avui et vull proposar una visualització, una visualització molt senzilla que és molt útil en moments d'angoixa, en moments de por, en moments de tensió emocional, però que alhora també enforteix aquesta sensació d'un jo que està aquí present i que no s'identifica, no, no es fusiona amb els pensaments i amb els sentiments. Ara t'explicaré suaument a poc a poc aquesta visualització i et demanaré que al llarg del dia d'avui la facis un cop o dos per integrar-la i a partir d'ara, si et sembla, quan tinguis un moment d'angoixa, un moment de por, doncs simplement pots fer aquesta visualització, que a més és una visualització que és un mitja, missatge pel nostre inconscient, que li diu que no s'ha de preocupar, que la nostra essència és immutable, és invulnerable, i que totes les tempestes passaran, no? L'exercici és tan senzill com tancar els ulls un moment i respirar profundament un parell o tres de vegades observant com l'aire entra i surt. Tenim-ho a que t'imaginis entrant en un desert i que portes amb tu una motxilla. Mentre avances, mentre camines o avances pel desert, notaràs que hi ha una foscor davant teu, allà, i lluny. Tu ja saps que es tracta d'una tempesta de sorra, de por, d'angoixa, de idees que ens agradeixen, Una tempesta de sorra que, que es dirigeix cap a tu. A mida que es va aproximant, tenimho a que t'imaginis a tu, traient una tenda de campanya de la teva motxilla. sense pressa la montes i la instal·les. La claves ben clavada, aixeques la, la tenda i després, amb molta calma, entres en ella i tanques la cremallera de la tenda. I et demano que et percebis a tu, que et sentis amb calma dins de la teva tenda, mentre escoltes la sorra, la tempesta, bufant al voltant de la tenda de campanya, per sobre de la tenda de campanya. Però tu estàs allà, càlida, protegida, segura, segur. És una tenda de campanya invulnerable. I vull que t'imaginis dins d'aquesta tenda. I quan la tempesta t'assorra així passat per complert, simplement obres els ulls i saps que podràs sortir de la tenda i continuar, metafòricament, el teu dia. Molt més centrada, molt més centrat, molt més conscient, molt més sabent que una cosa ets tu i altres coses, els mals de cap que tens, els marejos, les pors, els pensaments, les angoixes... Prova aviam si és útil i llavors simplement continues amb el teu dia. Ja veus que avui t'he proposat una una visualització molt senzilla i et demano també que avui si t'és possible doncs facis una mica d'amor de les lamentacions igual vas al gimnàs com jo a nedar i a treure tot el que tens dintre o a lo millor vas a córrer o simplement t'estires i jo que sé doncs perquè tens alguna lesió perquè tens dificultats de moviment pel que sigui simplement estirada mous com si estiguessis expulsant jo què sé, com si t'haguessis banyat t'haguessis tirat a l'aigua i ara estàs expulsant l'aigua de la teva pell com si fossis un gos que estàs fent bruh, bruh, bruh, bruh, bruh, bruh, i a l'hora fas bruh, bruh, bruh, bruh, no sé, fes el teu mord de les lamentacions i al llarg del dia aprofita per respirar quatre o cinc vegades alguna d'aquestes vegades pots imaginar-te simplement pots fer l'exercici d'aquesta tenda de campanya fins que la integris i aquesta nit aquesta nit quan vagis a dormir pots posar-te a dormir abraçant el teu nen, en la teva nena interior que si vols pots imaginar-te que estàs dins de la tenda de campanya i tu abraces la teva nena, el nen que va ser ja veus, senzill, oi? és també un petó molt, molt, molt gran i demà divendres ens tornarem a veure amb un altre àudio et sembla? ens doncs fins demà